ezért még ma is oly messze vett tőlem A szeretet ünnepé maradtak hétköznapbál szürkű színes álmok S maradtunk valóságát törült óriások S itt a körben a gyermekek kiáltanunk ezért nem lehet Miért ezt a legszentett ünnepet Legyen ünnep az égen is ünnep a földön Már engem rég nem érdekel Pedig ének a csak könnyem kicsordul Miért? Miért nem lesz itt közel? Legyen ünnep az égen is ünnep a földön Már Lehet itt közel. A dolgok úgy szakadnak féle, mint az élet. Lehetett nagyszerű, de még sincs ráadás. Már azt is eltűröm, hogy csak a lelkem lásson téged. Nem szabad együtt lennünk, mert az Hogy ki mellette áll, annak fog kezét. És ha aki kép előtted lassan Nem kell felelned senkinek a véletlen könnyekét. Nem Ha nem itt közel Lehet ünnep az égen és ünnep a földön Bár engem régy nem élnek el. Ahogy égnek a fények én is elégek. Ha nem lehet, miért nem lehet itt közel? Ha nem lehet, miért nem lehet itt közel? Adagyó előadásában Demien Ferenc számát hallották, valamikor Katona Klári adta ezt elő, most viszont Adagyó énekelte el Legyen ünnep című számot. 2015. december 27-e van vasárnap reggel. A mikrofonnál Petényi Judit. Minden egyes hallgatónkat nagy szeretettel üdvözlöm a Csin Rádióból.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 Thank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 Reggel hétkor Köszönöm, kérem, idő után újra csengve álló, különleges... az. Szensehányó, az éjfél után egy óra van. M -m Még az. hosszú, a... megmondtuk magának, hogy reggel hétkor be mehet. Áj, én kilenc is szeretnék. <haz> <haz> hát, persze. Hmm. Hmm. Hmm. Kérdezték.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 Én van itt neki egy um, sebhely a szája. Igen, kicsit húzza balába is. Igen, rákérdez hetegs. Igen, Ez ki az? <gül> <gül> <gül> <gül> <gül> Sokan.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 Neki is elmúlt egy év, csillogás nélkül. Ő még csak várhat, árnyékban álhat, ahol nincs na, nagy fény. De újra ébred a mából bogyi egy újja esély Jó lenne egyszer Úr ünnepelnünk remély, Szívünk meg bély. el, a bánat az útra való nem lesz soha jó. Évek elmúlnak, új tüzek gyúlnak, és ez mindig mind szép. Átok és a sors közben szólt mindig válasz szét. Égni a fényben, vagy délni szerényen, még egyszer gondol csak át minden új évben.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 Köszönöm szépen, éjjel, üdvét úgy, mint tégy. Szemedet nézem, s érzem, felszáll velünk a szép. Kirebbül az ablakon, átsuhany a városon, vigyázzak, hogy legyen szédünk. Let's go, to from my i'm a said Szinkhárban kékasszony énekel Száz éves kútnál egy vidéki kislány Kéri, hogy vegyük fel Keresztül a városon Benéztünk sok ablakon Vigyázzunk, hogy él lesz, így átjön a karom a csillagok Pezsgőt viszik fenn a hó. All my regrets, a chance in my old a bűvacén. Köszönöm! Chake eh oh, ho oh, oh, diwe siwe gonna see what say I'll go all and I'll go full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 MÉG EGY SÖRT SZERETNÉK MÉG EGY SÖRT kérni. Kivel úgy? Kimegyek a húzni. ELNÉZÉSÜKET KÉREM, MEGIGAZÍTOM A TOALETTEMET hazá! MAGYAR FONETIKUS NINI MEG csak, talán nem egy szemre való fruska közele. Jogi Jó kis csaj vagy. Nagyon vonzónak találom önt, hölgyem. Micsiké! Milyen szép az idő. Oda virágba borultak a hársfák. Ho az-e! Hát ezt értik, hú. Sajnos úgy érzem, hogy rövidesen rosszul leszek. Pissar Magyar fonetikus értelmezése pi**ba. Megígérem, hogy többé nem fogok ennyi alkoholt fogyasztani. Szia! Cigány.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 Kis kerekeskut van az udvarunkban. Szez Ez magas meg. Valószínű, szebben szólna egy alacsonyabb hangfetvésben. De az. Ne szevaz! Ne meg! Íme a pénzösszeg, amelyel szeretném produkciójukat meghálálni, Fogadja el, kérem! Fessá! Hagyja bcsába! Kérem, ne inzultáljon, nem érzem jól magam. A nő Sintén Szintén gondolom, értik, mi a fasz van. Elnézést kérem, nem értettem tisztán, amit mondott! Fessá! Eredj a Kérem, távozzon az asztalomtól, véget kell vetnem a duhajkodásnak. Fézke. Fizetek! Fő úr, kérem a számlámat, legyen szíves! Mi a... Mi a Mi a A mindenség itt mekkora lett a számlám? Faszáll!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 Meglehetősen fáradtnak érzem magam. Talán jobb lenne, ha a valaki segítene hazamenni. Tesszük! Taxit! Megkérem, kisasszony, hogy hívjon nekem egy autót. Sziaszt hátra! Vigyázz hátra! Köszönöm, inkább a hátsó ülést foglalnám el. Boa. Boa.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 Igéd hirdet nagy tiszteletű Péter László, református lelkipásztor. Kísérjék figyelemmel az internetes honlapjainkat is. ottavai-magyar-rádió.ca ottavai-magyar.info, ahol minden egy helyen megtalálható, ami az ottavai-magyar közösséggel kapcsolatos. ottavai-magyarház magyarul és angolul ottavai-magyarház.ca A Facebookon megtalálhatják az ottavai-magyar rádiót, ottavai-magyar iskolát,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 Úgy tett. Hát a dinnyelvetekben egy nagy tevés kivétel van. Egy nagy rakás. Elég ez hozzá, hogy az illetőt adhagytam a rakás színhelyén. A... a tett színhelyén. Miért? Van valami különbség. Árny alatnyi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 Az vonó. Na hát, és elvonják vele a nótánkat. Nem elhúzzák. Légy szíves, adj egy cedukszent. Parancsolj. Köszönöm szépen. Na, megpróbálok erőt venni magamon. Kezdhetjük a második járatot. Menetet. Járata a villamosnak van. És arra járatjegyjel kell felszállni? Nem, menetjegyel.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 Lehavazták a könyvnek a szívem, állok a fa előtt nézlek, és valahogy minden sejtem, azt sugja, -e, hogy igen. Ünnep a rigazi ünnep. valami nagy dolog készül a kis szíve alatt. Még nem tudod, még nem tudom, hogy mit akar ez a pillanat. Kint zuhog a hó, bent össze.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 Egy játék az életed, Veled játszod, Hogy mindig szeretni kell. Egy lánc hozzá Egy gyönyörű lánc, Hálánk a szeretetét, Csak itt kérek, Hogy soha ne szakítszél. Hogy nem így itt vagyok Repülünk a mától, a pikk Oda, a boldogság Ad nekem végezt az éjszakát egy játék az életet, Veled játszod, hogy mindig szeretni kell. Egy lánc hűz hozzá, egy gyönyörű lánc, Hálám a szeretetét, Csak önnyit kérek, Hogy soha ne szakíts én. Hogy nem én itt vagyok Repülünk a mától ahol a hónapig Oda, hol a boldogság a kék Hadd nekem végezt az éjszakát És megy tovább Amikor a szívem úgy dobog Tudnod kell, hogy hozzád indulok Gyere velem most, ha kell hogy nem én itt vagyok Oda, a boldogság lakik, Hadd nekem végezt az éjszakát, És menj tovább. A kár, a nem, a fal